Частина дев'ятнадцята. Розділ перший. Расті стояв на розворотному майданчику перед шпиталем і дивився на пломені, що здіймалися десь над Мейн-стрит, аж раптом у нього на поясі озвався телефон. Поряд стояли твіч із Джиною. Дівчина тримала твіча за руку, немов шукаючи захисту. Джинні Томлінсон і Герріет Бігеллоу спали у шпитальній відпочивальні. Обхід робив той літній чоловік, що зголосився у волонтери. Терстон маршал. Він виявився на диво досвідченим. Світло є, апаратура знову працює. На якийсь час палива вистачить, справи покращали, і все йде нічогенько, поки не заверещала сирена. Расті навіть не насмілювався радіти за себе. Він побачив на екрані телефону Лінда і промовив Любонько, усе Гераст. У нас так, діти сплять. То я не знаєш, що там го. редакція газети. «Помовчі слухай, бо за півтори хвилини я вимкну телефон, щоб ніхто мені не міг подзвонити», – не покликав на гасіння пожежі. «Тут Джекі. Вона побуде з дітьми. Ти мусиш зустрітися зі мною у похоронному салоні. Там також буде Стейсі Могін. Вона вже до нас забігала. Вона з нами». Почувши це ім'я, хоча воно й було йому знайоме, Расті не зразу пригадав, кому воно належить. «А оце вона з нами». Отже, дійсно, почалося розбирання на сторони. Хтось стає з нами, а хтось із ними. «Лін, побачимося там. Десять хвилин. Це безпечно, поки вони займатимуться пожежею, бо обоє братів Бові в пожежній бригаді». Так сказала Стейсі. «Як це вони могли так швидко зібрати бригад...» «Не знаю і знати не хочу. Ти зможеш приїхати?» «Так». «Добре, не залишай машину на бічній стоянці, об'їдь будинок і постав її на меншому майданчику». По цьому її голос пропав. «Що там горить?» – спитала Джина. «Ви знаєте?» «Ні, бо мені ніякого дзвінка не було», – відповів Расті і подивився на них важким поглядом. Джина не второпала, зате твіч одразу. «Ніхто нікому не дзвонив. Я просто кудись відлучився, можливо, поїхав на виклик, але ви не знаєте, де саме». «Я не казав, правильно?» Аніскільки не втративши свого спантеличеного вигляду, Джина все ж таки кивнула. «Бо ці люди тепер її люди. Цей факт не викликає в неї сумнівів. Та із якого б дива? Їй лише сімнадцять. Наші і не наші, подумалося Расті. Негарна терапія, звичайно, особливо для сімнадцятирічної дівчини. Можливо, на виклику, промовила вона, де саме ми не знаємо. А вже ж, погодився Твіч. «Іконик з ми лише мурашки!» «Не робіть із цього аж такої великої справи», – сказав Расті. Хоча справа була таки великою, йому це вже було ясно. Загрожувала неприємностями. Жина – не одна дитина в цій картинці. Є їхні з Ліндою донечки, котрі зараз міцно сплять, не знаючи того, що тато з мамою напнули вітрило і відпливають у бурю, що може виявитися занадто небезпечною для їхнього човника». «Але все ж таки...» «Я повернуся», – промовив Расті, сподіваючись, що це не порожня фраза. Самі буші завернула Малібу Евенсів на алею, що вела до лікарні імені Кетрін Рассел невдовзі по тому, як звідси, вирушаючи до похоронного салону Бові, від'їхав Расті. Вони розминулися по протилежних смугах біля Майдану на міському пагорбі. Джина з Твічем уже зайшли всередину – і розворотний майданчик перед центральним входом лежав порожній, але вона не зупинилася тут. «Заряджена, бо зброя, що лежить поряд на сидінні, робить тебе обережним». Філ сказав би, «Стаєш параноїком». Натомість вона поїхала навкруг будівлі і поставила машину на службовій стоянці. вхопила пістолет і засунула собі за пояс джинсів, прикривши його зверху низом майки. Перетнувши стоянку, вона зупинилася перед дверима пральні і прочитала напис «Палити тут буде заборонено» з 1 січня. Подивилася на клямку, розуміючи, що якщо та не піддасться, вона відступиться від свого наміру. Це буде божий знак. З іншого боку, якщо двері не замкнені, двері були не замкнені, блідим кульгавим привидом вона прослизнула досередини. Терстон Маршал почувався втомленим. Ба навіть виснаженим, але щасливішим, ніж зараз, він не почувався вже багато років. Без усякого сумніву, це патологія. Він же професор на довічному контракті, друкований поет, редактор престижного літературного альманаху. З ним ділить ліжко розкішна молода жінка. Сама розумна і його вважає видатною прекрасною особистістю. Те, що роздача пігулок, кріплення мазових пов'язок, Випорожнення підкладних суден, не кажучи вже про витирання обісраної дубки хлопчика буші годину тому, дарувало йому відчуття щастя, більшого за всі означені вищі досягнення. Мусило бути патологією, але ніде правди діти. Шпитальні коридори з їхніми запахами, дезінфіканту і мастики для підлоги відносили його в юність. Цього вечора його спогади були дуже яскравими – від всюдисущого аромату масла пачулів у квартирі Девіда Перна до бандани з огірковим узором, що була в терсі на голові, коли він ходив на поминальну службу по Боббі Кеннеді. Обходи він робив, мугикаючи собі ніжно стиха під ніс. Ногату жінку. Він зазирнув до відпочивальні і побачив, що на притягнутих туди тапчанах сплять медсестра із звернутим носом і гарненька санітарочка. Так от розвуть Геріет. Диван залишався вільним, і скоро він і сам або завалиться на нього, щоб проспати кілька тут годин, або повернеться на Хайленд-Авеню, де тепер його дім. Мабуть, так і туди. Дивні переміни, дивний світ. Утім, спершу треба ще раз поглянути на тих, кого він уже став уважати своїми пацієнтами. Це не забере багато часу в цьому розміром, як поштова марка шпиталі. Тим паче, що більша частина палат стоять порожні. Біл Олнат, котрому через отримане ним поранення у битві при Фуд Сіті не дозволяли засинати до 9-ї, тепер покладений на бік, щоб уберегти від тиску довгурвану рану в нього на потилиці, вже міцно спав, похропуючи. Через дві палати від нього лежала ванда крамлі, серцевий монітор пікав. Тиск в неї трохи покращав, але вона перебувала на п'яти літрах кисню, і Терсі боявся, що вони її втратять. За велика вага, за багато сигарет. Поряд з нею сиділи її чоловік і наймолодша дочка. Терсі показав Венделу Крамлі пальцями Ві, знак, що в його зелені роки означав «мир». І Вендел усміх на неї відповів йому тим же. Тенсі Фрімен з видаленим апендиксом читала журнал. «Чому реве пожежна сирена?» – спитала вона в нього. «Не знаю, милочко. Як там наш біль?» «На трієчку», – відповіла вона байдуже. «Може, і на двійку. То я вже зможу завтра піти додому?» «Залежить від доктора Расті, хоча мій магічний кристал підказує мені, що так». І від того, як на ці його слова освітилося її обличчя, він аж ніяк сам, не розуміючи причин цього, відчув, що ось-ось заплаче. «Повернулася мама того малюка», – сказала Тенсі. «Я бачила, як вона проходила коридором». «Добре», – промовив Терсі. Хоча з цим хлопчиком якихось особливих проблем не було. Він трохи поплакав кілька разів, але здебільшого спав, їв або просто лежав у колисці, апатично вдивляючись у стелю. Його звали Волтер. Терсі не мав поняття, що слово «малюк» Зазначена на карці на дверях палати – це його перше ім'я. Але Терстон Маршал подумки називав його «Торазиновим хлопчиком». Нарешті він прочинив двері палати номер 23, з приліпленою до них на пластиковій присосці жовтою табличкою, наявне немовля, і побачив молоду жінку, жертву зґвалтування, як про це йому була, шипнула джина, котра сиділа на стільці біля ліжка. Дитину вона тримала в себе на колінах і годувала з пляшечки. «Як ви почуваєтеся?» Терстон поглянув на інше ім'я на дверях – Міс Буші. Промовив він її прізвище як бушес, але самі не переймалися тим, щоб виправляти його помилку чи повідомити йому, що приятелі звуть її Буші Дупатуші. «Добре, пане лікарю», – відповіла вона. І Терстон не переймався тим, щоб виправити її помилку в його статусі. Його непідвладна визначенню радість, та що завжди має під собою приховану готовність до сліз, розбухла ще більше. Він згадав, як близько перебував від того, щоб передумати йти у волонтери. Це каро його підштовхнула. А тоді ж він нічогісінько такого б не мав. «Доктор Расті зрадіє вашому поверненню, і Волтер радий. Вам потрібне щось знеболювальне?» «Ні, це було правдою». У її статевих нутрощах усе ще боліло і посмикувало, але відчувалося це ніби десь віддалік. Вона, немов впливла десь угорі понад собою, пов'язана з землею найтоншими з ниточок. Добре, це означає, що ви йдете на поправку. Так, погодилась самі. Скоро я зовсім одужаю. Коли закінчите його годувати, чому б вам не лягти в ліжко? Доктор Расті огляне вас завтра вранці. Добре. На добраніч, міс Бушес. На добраніч, пане лікарю. Терсі делікатно причинив двері і вирушив коридором. Наприкінці була палата дівчини Руа. Залишилося зазирнути до неї, і тоді він уже, можна сказати, пошабашив. Погляд у неї був мутний, але вона не спала. Натомість юнак, що прийшов її відвідати, сидів у кутку на стільці й куняв, витягши перед собою довгі ноги. Джорджія поманила Терсі а коли він до неї нахилився, щось йому прошепотіло. Через її тихий голос і розбитий майже беззубий рот, він дочув лише кілька слів. Тож нахилився ще ближче. «Не будіть його!» Для Терсі це звучало так, немов говорив Гомер Сімпсон. «Він єдиний, хто прийшов мене провідати». Терсі кивнув. Звісно, час для відвідин давно минув, і, судячи з його голубої сорочки і пістолета, Цього юнака Либонь буде покарано за те, що не відгукнувся на пожежну сирену, та все ж таки, що за біда? Одним пожежником більше, одним менше. Різниці великої нема. А якщо хлопець так глибоко заснув, що його навіть ревун не збудив, то тим паче ніякої користі з нього там не було б. Терсі переклав палець собі до губ, видавши тихеньке шш, показуючи дівчині, що вони – змовники. Вона намагалася посміхнутися, але тільки скривилася. Попри це Терстон не запропонував їй нічого болитамівного, бо, судячи з запису в карці на бильці її ліжка, максимально припустима доза в її організмі і так зберігатиметься до другої ранку. Натомість він вийшов, м'яко причинив за собою двері і пішов назад по сонному коридору. Не помітивши, що двері з табличкою «Наявне немовля», знову стоять навстіж. Коли він повз них проходив, його думки линули до звабливого дивана у відпочивальні. Але Терстон усе ж таки вирішив піти на Хайленд-Авеню і перевірити, як там його діти. Самі сиділа на ліжку з малюком Волтером на колінах, доки повз неї не пройшов новий лікар. Тоді поцілувала синочка в обидві щічки і ротик. «Ти будеш гарним хлопчиком», сказала вона йому. «Мама побачиться з тобою на небі, якщо її туди пустять. А я гадаю, що так. У пеклі свій строк вона вже відбула». Вона поклала його в колиску, а потім відсунула шухляду до столу, що стояв біля її ліжка. Перед тим, як востанні погодувати, отримати на руках малюка Волтера, вона сховала туди пістолет, щоби хлопчик не відчував його твердості, і тепер вона його витягла». Нижню частину Мейн-стрит було заблоковано, поставленими ніз до носа поліцейськими машинами з працюючими мигалками. Натовп, мовчазно, без ажіотажу, майже похмуро стояв поза машинами і дивився. Горес зазвичай був, як і личить Коргі, спокійним псом, чий вокальний репертуар обмежувався залповим дзявканням, коли він вітав Джулію з поверненням додому, та коротким скигленням, коли намагався нагадати їй про свою присутність і потреби. Але коли вона причалила машину до бордюру навпроти Мейсен де Фльо, Горес на задньому сидінні зайшовся низьким виттям. Джулія простягнула руку назад і на його погладила по голові, заспокоюючи одночасно його і себе. «Боже мій Джуліє!» – скрикнула Розі. Вони вийшли. Першим наміром Джулії було залишити Гореса в машині, але коли він знову видав серію тих коротких розгублених зойків, так ніби розумів, ніби він геть чисто все розумів, вона намацала під пасажирським сидінням його поводок, відкрила йому задні двері і заклацнула на нашийнику карабін. А перш ніж закрити дверцята, вона вихопила з кишені на спинці сидіння свій персональний фотоапарат – маленький Касіо. Вони пропихалися крізь натовп роззяв на тротуарі. Ігорес, натягуючи шворку, вів вперед. Їх намагався зупинити Руб, поліцейський на півставки і кузен Пайпер Ліббі, котрий переїхав до Міла п'ять років тому. «Далі нікому не можна, леді!» «Це моя власність», – сказала Джулія. «Тут усе, чим я володію в цьому світі – одяг, книжки, інші речі, все-все. Внизу редакція газети, заснована і моїм прадідом. За 120 років Ця газета лише чотири рази була, не вийшла вчасно. Тепер вона розвіюється з димом. Якщо ви волієте завадити мені подивитися зблизька, і як це відбувається, краще застрельте мене». Руб виглядав непевним, проте щойно вона зробила крок уперед. Горес тепер тримався біля її ноги. Підозріливо дивлячись у гору на лисіючого чоловіка. Руб відступив у бік. Але лише на мить. «А вам туди не можна!» – наказав він Розі. «А я таки туди пройду», – гримнула вона. «Якщо ти не бажаєш отримати проносного собі в чашку, коли наступного разу замовиш у мене шоколадного фрапе». «Ме, я маю наказ!» «До чортової матінки ваші накази», – промовила Джулія, радше втомлено, ніж виклична. Вона взяла Розі під руку і повела тротуаром, зупинившись лише тоді, коли відчула на обличчі палахкотіння мов із розжареної печі. Демократ перетворився на пекло. Дюжина чи близько того копів навіть не намагалися приборкати вогонь, але маючи на собі заплічні помпи, на декотрих так і залишились наліпки, написи на яких вона легко змогла прочитати у світлі пожежі. Черговий спеціальний розпродаж у Берпі. Вони щедро зволожували аптеку і книгарню. Завдяки відсутності вітру, гадала Джулія, їм удасться врятувати обидва ці заклади а таким чином також і решту будівель уздовж східного боку Мейн-стрит. «Дивовижно швидко вони спорядилися», – промовила Розі. Джулія не сказала на це нічого, лише дивилася на язики полум'я, що лизали темряву, розсипаючи навкруги снопи іскр. Вона була занадто шокована, щоби плакати. «Все», – думала вона, – «геть усе». Крізь коло поліцейських, котрі тепер поливали фасад і північний бік сімейної аптеки Сендерса, проштовхався Піт Фрімен. Єдино чистими на його обличчі були ті доріжки, де сльози змили кіптяву. Джулія, мені так жаль, він ледь не голосив. Ми його майже зупинили, ми вже були погасили вогонь, аби не остання, остання пляшка, що ті курвалі... «Кинули, поки вона впала просто на газети, складені біля дверей, і...» Він витер собі обличчя вцілілим рукавом, розмазавши кіптяву. «Мені так збіса жаль». Вона пригорнула його до себе, немов дитинча, хоча піт був на шість дюймів вищим за неї і важив на сотню фунтів більше. Вона обійняла його, намагаючись не торкатися його обпеченої руки, і спитала. «Що саме трапилось?» «Запалювальні гранати» промимрив він. «Цей курваль Барбара! Він у в'язниці, Піте! Його друзі, його чортові друзі! Вони це зробили!» «Що? Ти їх бачив?» «Чув!» – сказав він, відсторонюючись, щоб подивитися на неї. Їх важко було не почути. У них був мегафон. Кричали, якщо Дейла Барбару не буде звільнено, вони спалять усе місто. Він гірко усміхнувся. «Звільнити його?» Ми мусимо його повісити. Дайте мені мотузку, і я власноруч це зроблю. Великий Джим наблизився неспішною легкою ходою. Пожежа забарвила йому щоків помаранчевий колір. Усмішка на його обличчі була така широка, що розтягнулася ледь не до вух. Ну і як вам тепер ваш приятель Барбі Джулія? Джулія зробила до нього крок, і видно, щось було таке на її обличчі, бо Великий Джим на крок відступив немов злякавши, що вона зараз влупить йому на відліг. Це не має ніякого сенсу, жодного, і ви це добре знаєте. О, я гадаю, що має. Якщо ви візьмете за основу ту ідею, що саме Дейл Барбара з його друзями спершу встановили купол, ви побачите в цьому цілком ясний сенс. Це терористичний акт, простий і однозначний. Лайно. Я сама на його боці, що означає «моя газета на його боці» і він це чудово знає. Але вони кричали, почав Піт. Так, обірвала вона, не дивлячись на нього. Її очі не відривалися від освітленого пожежою обличчя Ренні. Вони кричали, вони кричали, але хто такі з бісаці вони? Спитай у себе, Піте. Спитай у себе, якщо за цим не стоїть Барбі, у котрого нема ніяких мотивів, хто в такому разі має такі мотиви? Хто отримує вигоду, затикаючи в'їдливий рот Джулії Шамвей? Великий Джим відвернувся і махнув двом офіцерам-новобранцям, у котрих можна було впізнати копів тільки за голубими хустинками, пов'язаними в них на біцепсах. Один з них – високий, неповороткий бичок, обличчя якого, незважаючи на його габарити, видавало в нім ще дитину. Другий не міг бути ніким іншим, окрім як Кільяном. Ця загострена конусом голова промовляла про його «походження краще за будь-яку метрику». Мій кірічі, приберіть цих жінок з місця пригоди. Горес натягнув поводок, загарчавши на великого джима. Великий Джим презентував невеличкому собаці зневажливий погляд. А якщо вони не підуть звідси добровільно, даю вам дозвіл вхопити їх і закинути з за капот найближчого поліцейського автомобіля. Ми ще не закінчили, промовила Джулія, наставивши на нього палець, тепер уже і вона також почала плакати, але сльози в неї текли надто гарячі. Надто болючі, щоби бути слізьми смутку. Ми ще не закінчили, ти сучий сину. Усмішка великого Джима відродилася знову, блискуча, як лак його хамера, і така ж чорна. Закінчили, промовив він. Питання вирішено.